لَتُطَابَتْ وَطَابَ نَعِيمُهَا فَنَعِيمُهَا بَاقٍ وَلَيْسَ فَانٍ وَدِينَا مُغَلَّبَاتٌ مِنْ ذَهَبٍ وَأُخْرَى فِضَّةٍ بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه Wa salatu wa salamu ala ašrafi anbiya musalin amma aban. Do isa svaka zahla pripada, uživiš vam Allahu tabaraka wa ta'ala neka nego mir wasalam, poruc, i spas. Najdu evrani i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, najgovu častom sve njegove drugove. I na svoj nekoj sve dobro sunje i dan amma aban. Drago vam vraćom, mi ćemo večera se do taj tijeti 13. od 14. hadisa. U 13. hadisu koji meleči ima Buhari i Muslim, Allah im se smilo, o plemenitom sahabi Enes ibn Malika, ili kako je došlo da negova nadimak e, e, Abu Hamza, otac Hamze, i i tako se dodaje da on bio sluga Rasula sallallahu alejhi ve sellem kako je došlo sa tekstu hadisa, da rasul sallallahu alejhi ve sellem rekao la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu neće zaista niko od vas u potpunosti vjerovati sve dok ne bude volio svome brato ono što voli sebi. Enes Ibn Malik je vama dobro poznat sahabija Ensarija koji inače dosta prenosio hadisa Resuda sallallahu alihi veselem i isto tako jedna od njegovih plemenitih osobina je te da on bio sluga kod Resuda sallallahu alihi veselem I kako se prenosi njegova majka, on muslim ga je dovela sa 10 godina i ostavila kod Resula s.a.v. da ga služi i on je proveo kod Resula s.a.v. još deset godina tako kada Resula je Resula s.a.v. preselio on imao 20 godina. Međutim, kada kažemo da je on bio sluga Resula s.a.v. to je počast jer to znači da se svakoga dana nalaziš u prisustu Resula sallallahu alihi vselem i na taj način činiš hizmet najboljim stvorenju, a to je Allahu tebara kvetala poslanik i uvesnik i isto tako što je vrlo važno, bit odgojen u duhu poslaničkog suneta. Jer smo mi spomenuli sunet Resula sallallahu samo ono što kaže, ono što radi ono što potvrdi I sigurno da onaj koji služi Resulat sallallahu alaihi wa sallam će biti u pirlike da vidi sve te sunete Resulat sallallahu alaihi wa sallam. I izlo tako se penosi da je Enes opisao Resulat sallallahu alaihi wa sallam da mu nikad za to, taj 10 godina, za taj dugi period, nikada mu nije rekao, a zašto si, kada je Enes uradio nešto, nije mu rekao, a zašto si to uradio, ali kada nešto nije uradio, zašto to nisi uradio. Stoliko je bio pamet Resulat sallallahu alaihi prema njemu, I isto tako onako rasu njemu putio dovu da mu dane Allah džæšanu baričet u njegovom imetku u djeci isto tako u njegovom dobu pa je Enes živio do period i imao je puno djece i puno ima imetka. I znači kako vidimo njegove znači nademek je bio Ebu Hamza. Glavna poruka hadisa kao što to vi kaže kao što to bi volimo da kažemo spomenu je upravo ono što je tekst hadisa a to je da neće niko od muslimana u potpunosti vjerovati sve ne bude volio svome bratu ono što voli sebe. to je poruka hadisa i isto tako znači kada bi željeli da napravimo rezimi da kažemo a zašto ovo ovaj bi hadis mogo slušiti a to je da on definiše naš odnos nasprav drugog brata muslimana To je taj odnos, a to je da voliš svome, bratu muslimanu, ono što voliš se. Ono što je vrijedno spomenuti, što su spomenuli islamski učenjaci, a to je kada se negira iman, kao što u ovom slučaju, kada neće vjerovati, misli se da se negira taj potpunost imana, a ne da se negira iman, iman u, u njegovim temeljima što znači da neće biti musliman njegov iman neće biti potpun a ne misli se ovdje da on neće biti u ovo što je musliman odnosno da sad družite jedan drugi način kažemo onaj koji ne bude volio svome bratu musliman da nasavlja od toga sačuva njegov ima neće biti potpun a ne znači da on neće biti musliman nikako i to su da kažemo taj vrsta hadisa ili takav način govora, kada Kajpo Zanis V.s. Neće, ne, neće od vas vjerovati, jesu, misli se, neće se vjerovati u potpunosti, ona čiji njegov komšća ne bude bezbjedan od njega. I slišo tako. Tako da kažemo, znači, to su rekli Ehlesunateva džamat, i nije to krivo tumačenje hadisa. Odnosno, nije e, e, vađenje hadisa iz njegovog konteksta. Jer može jako reći dobro red. Pa dobro, sad ti na taj način spominjete šta je to osnova, ili drugi neki, e, e, drugi, da kažem, učenjaci, ili drugi ljudi, tomače nekad oređena hadisa, međutim, nije to ispravno. Pa kako kaži, znam si, učenjaci, nećeš kritizirati čovjeka kada tomači hadis, zato što tomači hadis tako ne, nego se gleda da li njegovom govoru ima osnove ili nema osnovi. Pa su rekli, da drugi hadis kod imama Ahmeda je došao neće niko od vas postići hakikatel imam, nosno istinsko stanje imana. I isto tako poznato je kod ehli sunatava džamata da onaj koji ostavi dijelo koje je spomenuto u hadisu ne izlazi izvjeri. Jer kada je bi tumačio da se iman u osnovi ruši sa ovim dijelom, onda bi značilo onaj koji ne voli svome bratu muslimanu, ono što voli sebi nije musliman, a neko od Islams to nije rekao. Međutim, ono što je vrijedno spomenuti, iako se, znači, spominje od Islams učenjaka kada kažemo e, negirane imana, da se to porazumijeva njegova e, potpunost, međutim, to je ta potpunost koja je vađib Šta znači to? Ne da shvatimo da sada voljenje bratu, sve ono što voliš sebi, da je to mustahab. Jer zašto, pa ti ću řipa, negira se taj potpunost? Ne, to je vađib. Pa se može reći da se negira taj savršenstvo, međutim, ili potpunost koja je tebi vađib. Odnosno, vađib je čovjeku da voli sve, bratu musimanu, ono što voli sebi. I vidimo... Da Resurs, sallallahu aleyhi ve sellem, koristi riječ ili termin, kaže, dok ne budeš volio svome bratu. Da bi čovjek, eh, da kažem, osjetio tu neku nežnost prema toj osobi ili prema svome bratu. Je ni isto kada kažeš, neće niko od vas u potpunosti vjerovati sve dok ne bude volio drugom simanu, drugom čovjeku, eh, ženi, sličo tako. Međutim, kada kažeš bratu, znači ima ta ljepota odnosno još ćeš ti više težit da ispoštuješ ono što se traži od tebe jer čovjek po prirodi some, bratu muslimanu voli više da čini i isto tako kada se kaže za brata isto se tako misli i na ženski rod znači ne misli se samo hadisu da ti voliš bratu muslimanu muškarcu međutim takav je E, tako je obraćanje u Kur'anu i Sunnetu, da ima više obraćanja za ljude. Jer da kažemo, naredbe i zarmene se jer usmjeravaju se muškarcima, jer na taj način se i njima naređuje, međutim, oni su ti pastilj koji se binu za svoje subruge, za svoju djecu i da kažemo, kada se njemu obraća Kur'an, kada se obraća svim ljudima za njega. Tako znači... Pored toga što je musliman obavezan da voli svome bratu, može se reći i sestri muslimanki, ono što voli sebi. I kada se govori o toj ljubavi, šta to da, znači ne treba pojašnjava. svako ona nas zna šta znači, šta znači voljeti. I određeni termini kada se pokušava još više tumačiti, onda ispanu još nejasnini, a potreste se tumačiti. Sve ono što znači da voliš svome, Bratu Musimanu to treba da voliš. Također se može spomenuti kada se govori ono što se voli, misli se na riječi, misli se na dijela, odnosno misli se na svet. Znači ne možemo samo reći da se od nas da volimo svome, bratu Musimanu, riječi, lijepe riječi, lijep govor, ne nego se misli i na dijel, odnosno misli se sve što ono obuhvaća. I isto tako, kada spominu sam sviđanju, govori o komentaru Hadisa, kažu da to obuhvaća to što treba švoti svojom bratu muslimanu. I ono što se tiče njegovog dunjaluka i ahireta. Znači, ne trebaš samo voljeti muslimanu ono što je veza za njegovu ahiret. Da on bude učen ko što si ti učen, da on klanja ko što ti klanjaš, da daje e, zakijat, po, sad, ne. Čak i, i, i, i dunjaluk Da i imaju dunjaka kao što ti imaš, da ima prevozno sredstvo kao što ti imaš i slično o tome. I isto tako se razumije iz hadisa kada kažeš da voliš Rome, brato razumiješ sa druge strane da mrziš ono što sebi mrziš. Jer određeni hadisi, ili kur'anski ajeti mogu sami svojim tekstom da ukazuju nešto, a međutim ima nešto što se suprotno razumije. Ako kaže trebaš mu voljeti ona se, zna, Isa razumije da moraš mrziti ono s ome bratu, jer da ti ne bude drago prema tome bratu što tebi nije drago. I zato ćemo naći drugi hadis isto koji bileži ima muslim, kaže Resul sallallahu alaihi ve sallam, onaj koji želi da bude udaljen od džehennemske vatre, da uđe u džennet, da mu dođe smrt, a on vjeruje istinski u Allaha i sudnji dan, Neka voli da dođe ljudima sa onim sa onim što on voli da se njemu dođe. Ono što ti voliš da ljudi tebi kažu, to trebaš voljeti i njima. Ono što voliš da ljudi tebi čine i ti isto tako čini njima. I sve da kažemo što god se može definisati po to ulazi. Također, islamci učenjaci, kažu da ovaj hadis ukazuje da mora čovjek odbaciti zavis e, isto tako da kažemo pakost i slično tome u kojem konteksu na koji način neće moći čovjek voljeti svome bratu muslimanu ono što voli sebi osim kada njegovo srce bude čisto od tih bolesti ne može zavidnik voljeti svome brato ono što voli sebi ne može jer on zavidni također kada čovjek ima u svome srcu pakos ne može to ne može i zato e, se spominje da određeni ljudi ka, pa kako ću ja to to je nemoguće kako ja mogu da volim čovjeku ili svome bratu mu ono što volim sebi ne ne može se ako bude srce je ispunjeno sa tim bolestima A međutim, ako srce bude čisto, ako bude iman na, na onoj razini koja treba biti, ako nema u tom srcu pakosti, nema mržnje, e, nema zavisti, onda možeš. A na kraju da kažemo, ništa ne gubiš. Šta to mi gubimo ako naš brat ima prevozo sredstvo koji ja? Znači ne traži se ti voliš njemu više nego što voliš sebi. Ne, nego na istoj razini. Dobro, ako ti voliš da on ima prevozno sveso kao tvoj, to ne znači da mu ti danješ prevozno sveso, znači on će ima prevozno sve. Ako želiš da on bude zdrav, da bude e, isto tako dobar muslima, nešto ti ne gubiš, što ti gubiš. Međutim, sa druge strane, islamsko društvo dobija jednu plemenitu osobinu, a to je da će pojedinci, samo društvo, biti između sebe povezano. Jer možete sad zamisliti jednu skupinu ljudi ili jednu zajednicu ili umet. Pripadnici te zajednice vole drugom pripadnik ono što voli sebi. Nema mjesta niti za zavist, niti za pakost. Jer ja njemu volim od unjalka ono što volim sebi. Isto tako ja mu volim od ahirata što volim? Na kraj volim da i on uđe u dženestanu. Što je problem? Dženet je toliko šira da mogu svi ljudi ući. Ništa ne gubiš u osnovi. Znači, ne treba se bojati kada želim ima ja nešto da pomislim čovjeku da ima koja će ništa izgubiti. Ne, neće ništa i neće izgubiti. Međutim, sigurno da tvoj brat, takav kakav vest. kada bude ima i dunjal koji ga pomaže u njegovom ahiretu i koji ima ahiret, bolje je za tebe ta, da imaš takvog brata nego brata da kažemo, iako je tako Allaho Žešanu mudrost koji je socijalni buđan slučaj, koji isto tako nije dobar u ahiretu i onda ti da kadaš gubiš vrijeme sa njim i po pitanju njegovu je ehireta, međutim kad ima jednog brata koji je čvrst i po pitanju je ehireta pored tebe, zasigurno da ti je lakše. I kako se prenosi znači, od učenjaka i znači, šta su govoli, da resu sa Allahovi senom govori Abu Dzerru Gifariju, ja te vidim da si ti inače slab, slaba osoba. Pa ne, ne bi ti rekao da preuzmeš određeno vođenje ljudi, niti da ti se dane nepoverenje i metak je tima. Ne misli se ovdje da je Budar, Gifari ne povijeli u tom smislu danes moj metak je tima da će on to ukrast Ili ako bude i e, e, što se tiče da prevodi da će on biti napravljen. Nego sama po sebi, njegova priroda ne dozvoljava mu da te stvari sve vodi. Je ne vraćaju se te stvari nekad samo tebi i tvojem poštenju. Nego ti imaš ljudi oko sebe koji su različiti, koji na tebe utječu, jer ti ćeš nekad morat zagalamit, neko ćeš morat fino, to je tako je, znači kada se vode i ljudi, isto tako dakle po pitanju vođine e, e, i metka je tima morat ćeš nekada znači e, i biti snažan morat ćeš znati kako da to saču vaš, a možda u to određeno situacije kada ga lađeš stvori i tako po prirodi da je slabašan ili da kaže da je mekan neće moći, pa je resursalo sve znači, ono što je volio sebi To je volio Ebu Derug i Farug, pega pa i savjetu. Isto tako, znači imam Šafija je govorio, ja bih volio da se od ovog znanja ništa meni ne pripisuje, da se sve to prepiše, pripiše ljudima. Znači toliko je njegovo srce bilo čisto, toliko je volio dobro drugim ljudima da uopšte nije imao u sebi haseda, a to ja sam toliko učio, pa putovo, potrošio pa i vrijeme i metak, i pito, i piso, i naučio, i štampo, I sad ja stekao to znanje i sad da ja volim nekom drugom da ima znanje koja, ja, ne mogu ja to nikako. Međutim, može to imam šafe i njemu sviđa, zašto? Zato što me je srce iskreno, zato što ima njemu i hlasa, čini možda problem, pa što pa bolje da umet ima 200, 300, 500 šafe nego jednog. I zato da kažemo, ovaj hadis je jedno veliko pravilo, jedno veliki temelj, a to je kako mora Znači, rekli smo da to vađi, nije to mu streha. Kako mora biti naš odnos naspram drugih ljudi, međutim, islamci učinjaci kažu, ovda se misli na muslimana. Iako drugi neki učinjaci, kao što je... Nebavi kažu, ne, misli se čitavi ljudi, da voliš svim ljudima dobro. Međutim kažu, istansko znači, ne, to se misli prvesena muslimana, međutim, isto tako čovjek kao što spremio, imam nebavi, trebao bi nebjedniku da voli da uđe u islam, da bude na uputi, kaže imam nebavi, znači zato, kaže je, dozvojeno čak više pohvaljeno da uputi ždobu, Allahođešanu, da uputi nebjednika u islam. Međutim, hadis, znači, razumije se iz njega, Da, da, se, da se misli i voli dobro bratu muslimanu. Međutim, ovo drugo se može razumjeti iz drugih tijestova. Toliko što se tiče ovoga hadisa. E, kasnije ćemo ko boda nastaviti naš sljedeći hadis.